Erantzunen arituko gira, Jompi eta Jonu nahi. Jompi, sortxiko eta sarmangargea zira doi nioan kantatzeko lehenbuntua. Gaztetxerik balda arabarlautadan Araian badaukate, otxe goiko aldean. Baina bategi nahi da agurain bertan an. Horretarako gaude gazteak lanean. Tabi garren puntua. Gaztetxearen ordez lokalakugari, ugari. Pleiestezione alta altxe grogi. Sofanezeri eta porroak toritori. Horre ezilda ezeri.